Жюль Верн «Замок у Карпатах» переклав Микола Шудря Ця історія не є фантастична, вона тільки що романтична. Коли наше оповідання видається неправдоподібне сьогодні, то воно може бути правдиве завтра завдяки науковим здобуткам майбутнього. Тоді ніхто не назве нашої історії легендою. Зрештою, тепер не повстають уже легенди, ані в Британії, країні сміливих зайди голов, ані в Шотландії, землі карликів і гномів, ані в Норвегії, батьківщині Азів, Ельфів, Сильфів і Валькірі, ані навіть там, де могутні Карпати творять таке природне тло для всяких фантастичних з'яв. Все ж у тій країні найбільше поширені перекази давніх віків. Одного року, 29 травня, пас вівчар вівці на зеленій полонині. Під полониною шумів ліс, а за лісом простягалися селянські поля. На самій полонині не було ані одної деревини, і зимою гуляв тут північно-західний вітер та голив висококорівню, мов бритвою. У селі говорили, що це гора голить бороду, і справді воно так виглядало. Цей вівчар не мав у собі нічого аркадійського. Внизу біля його ніг, обутих у полатані по столи, шуміла гірська річка, волоська сіль. Федь Федорчак з версту. Так звався наш герой, що жив зі своєю марджиною на краю села, в загороді, подібний до купини Кертовиння. Лежав на жмінці сіна і дрімав одним оком, бо другим пазив за вісями. Курив коротку люльку і час до часу посвистував на собак або гукав на вівці, а відгомі нісся горами. Була четверта година пополудня, сонце схилялося за гори, на сході затягнулися верхи мрякою, і тільки від південного заходу продиралося крізь мряку сонячне проміння. Ця закарпатська околиця-залісся належала до Кольошварської округи. Залісся – це найбільш висунена на полудень частина Австрійського цісарства, по-мадярськи Ердей, тобто країна лісів. Вона межує на півночі з Угорщиною, на полудні – з Волощиною, а на заході – з Молдавією, і має 60 тисяч квадратних кілометрів, себто 6 мільйонів гектарів землі. Зі своїми зеленими полонинами, розкішними долинами, гордими верхами та химерними проваллями – це наче друга Швейцарія, але наполовину більша, хоч не так густо заселена. Тут випливають ті численні гірські потоки й річки, що несуть свої води до Тиси та синього Дунаю, де залізні ворота замикають гори Балкану на границі Угорщини та Турецького цісарства. Заліся – це колишня країна даків. Завойована Трояном першому столітті по Христі. Свобода, що її заживав цей край під Заполією, тривала аж до 1699 року, коли то Леопольд І приєднав Залісся до Австрії. Але які б там у ній не були політичні відносини, вона стала захистом для всяких рас і народів румунів, волохів, мадярів, циганів, секлерів молдавського походження, слов'ян, а навіть помадярщиних саксонців. До якої національності належав Федь Федорчак? Чи був він нащадком старовинних даків? На це питання важко було б відповісти, побачивши його довге розкуйовджене волосся, замащене обличчя, велику бороду, настобурчені руді брови. Та ні, то зелені, ні, то сині очі під важкими повіками. Те, що він мав 65 літ, було не важко впізнати, але він був іще сильний, високий та сухий і держався ще просто під своєю витертою кожушиною. Не один мадяр малював би його дуже радо, коли він стояв упертий на костурі з лицем старого крука під високим солом'яним брилем, сірий і непорушний, мов скеля. У хвилині, коли від заходу продиралося провалям проміння сонця, Федь обернувся, прислонив рукою очі і глянув уважно перед себе. У віддалі доброї милі замаячили невиразні обриси старовинного замку, положеного на сідлі гори вулькан. Враз він похитав головою і заговорив голосно. «Стари замку! Стари замку! Недовго тобі вже стояти на цій горі!» «Ще три роки, бо твій бук має вже лише три гіляки!» Той височезний бук чорніво віддалі, мов вирізаний з паперу, але не кожний побачив би його з такої віддалі, як Федь. «Так!» – повторив він. «Три гіляки! Ще вчора була четверта, але сьогодні вночі відламалася. Залишився тільки пень з того боку. Можу добре почислити!» Є їх тільки три, тільки три старий замку, тільки три. Феть, як і всі карпатські чабани, був задумливий і любив помріяти. Ці чабани вдивляються в небо, читають зір, розмовляють з ними, хоч по правді це люди прості та неосвічені. Люди приписують їм на природні сили і кажуть, що вони знаються на чарах і вміють кидати вроки на людей худобу. Такі пастухи продають чар зілля, люби мене, знають ліки та всесильні заклини. Чи ж то не бувало вже так, що коли такий вівчар чар кинув каменем на чиюсь межу, то поле переставало родити, або як глянув лівим оком на чиїсь вівці, то в череді приходили на світ тільки неживі ягнята. Такі, тим подібні повір'я водилися по всіх краях від давніх-давен. Навіть у більш освічених селян не пройшов ніхто біля такого чабана, щоб не поздоровити його вічливо і першим не заговорити до нього. Люди вірили, що таке вічливе поздоровлення захистить їх перед не одним лихом, а у мешканців Залісся вросла ця віра куди глибше. І Федя Федорчука вважали за чарівника, вірили, що він має силу викликати духів говорили, що до нього збираються лісовики й мавки, а декотрі навіть божилися, щоб бачили, як він темною ніччю, коли місяць зайшов, розмовляв з вовкулаками. Федь не заперечував тих пліток і користав деколи з них, але насправді він був так само побожний, як і інші в селі, і не вірив ні трохи в свої надприродні сили, що про них у селі оповідали чуда-дива. І тепер хоч побачив, що старий бук втратив цієї ночі четверту гіляку, не спішився зовсім занести цю новину в село. Зібравши поволі свою череду, перейшов березовий лісок і почав сходити дорогою до села. Його собаки бігли коло стада. Це були два кудлаті люті вівчурі, що від них можна було скоріше сподіватися, що поз'їдають ягнята, ніж що їх припильнують. Разом з ягнятами була Федя, яка сотка овець. Було тут стузень ягнят, що ще не мали року. Решта то були три і чотири літки. Його стадо належало до війта з версту. Кольце. Кольц мав найбільшу вівчарню в цілій околиці і був дуже задоволений, що Федь у нього вівчарив, бо ніхто не вмів, так, як він, ходити біля овець. І ніхто так не розумівся на овечих недугах та не вмів так добре лікувати овечої мотилиці. Стадо бігло, блеючи, а попереду йшов найбільший баран з дзвінком на шиї. Зійшовши згори, вийшов Фед зі своїм стадом на стежку, що вела крізь поля, засаджені високою кукурудзою. Далі стежка повертала вбік бік і йшла попри сосновий ліс. Між великими соснами та ялицями було вже темно. Внизу пінилася по камінню бистра річка, запізнені робітники пускали по ній останні ковпки дерева. Вівці й пси зійшли очеретом до берега і почали пити криштальну воду. Село Верст було вже недалеко, треба було лише перейти ще загайних, що простягався аж до гори Вулкану, а далі на схилах гір плази розкинулося село. Цю пору не було вже нікого на полі. І нікому було поздоровити Федя, як це було в звичаю. Стадо розбіглося, і саме тоді, коли він почав його зганяти докупи, побачив на закруті ріки, на яких 50 кроків перед собою, якогось чоловіка. «Гей, хто там?» – закликав. Це був один з тих мандрівних торговців, що швендяються скрізь зі своїм крамом. Можна їх зустріти по містечках, по селах і на найбільш відлюдних шляхах. Порозумітися з ними легко, бо вони говорять всякими мовами. Чи цей був з Італії, Німеччини, чи Волощини, ніхто того не міг знати. Видно було тільки, що це жид високий, худий, з закарлюченим носом, рідкою борідкою та живими очима. Він продавав окуляри, годинники, термометри, барометри, інші метри, те, що не вміщалося в його наплечнику, завісив на шлейках та ремені від штанів і виглядав, мов мандрівна крамничка. Видно, що житт трохи злякався вівчаря і тому не поздоровив його перший. Щойно, коли Фетт закликав його, він підійшов ближче і, мішаючи румунську та слов'янську мови, заговорив. «Здорові були, що чувати? Дякую, як звичайно. Погода нині була гарна, дякувати Богу. Але завтра буде дощ. Що кажете, дощ?» – закликав житт. Хіба ж у вашому краю паде дощ, коли нема хмар? Вночі натягнуть хмари, ось там, о, з тої сторони. По чим ви це пізнаєте? По вовні овець, що сухай на мов віхоть. О, то зле для тих, що мандрують. Але тим ліпше буде тим, що сидять у хаті. Маєте свою хату? Ні. А ви жонаті? Ні. Тепер почав випитувати Феть, бо така вже в селі була звичка, що кожного стрічного треба випитати. Відки йдете? З Германштату. Германштат це одно з найбільших місць за Перейшовши його, входимо вже в долину угорської солі, що пливе аж до замку Петрошень. А куди Бог провадить? До Кольошвару». Щоб дійти до Кольошвару, треба зійти в долину ріки Марош, потім перейти Карльсбург і податися в Бігарські гори. Це була дорога більш двадцяти миль. Вівчар поглянув на крамжида з цікавістю, хоч по правді не було там ні одної порядної речі, але для Федя було це все нове і цікаве. Він не знав, до чого служать усі ті рурки та годинники. Тим часом Жит почав хвалитися, що він представник фірми «Сатурн» і «Спілка», та що його товар славний на весь світ. «Чуєте?» – відізвався Федь, витягуючи руку. «Що це за калатала теліпаються на вашому ремені? мов пальці мерця!» «О, це дуже й дуже пожиточна річ! Вона всім потрібна!» – відповів Жит. «Всім?» – здивувався Федь. «Навіть і вівчарям?» «Навіть і вівчарям!» «А це що?» – спитав знову Федь. «Котре? Це?» – заговорив жит, показуючи Федеві термометр. «Це покаже вам, коли є зимно, а коли гарячо!» «О, мої любі, я це сам найліпше знаю, пріючи під кожухом або дзвонячи зубами в сірачині!» Видно було наглядно, як мало досі цікавився Федь науковими винаходами. А це що за дивний годинник? – спитав за хвилину знову, показуючи пальцем на барометр. Це не годинник, це такий прилад, що показує, яка буде погода, чи буде дощ, чи гарно. Справді? Справді. Ай, з тим. я не купив би того, хоч би це коштувало лише один крейцер. Чи ж я не знаю, яка буде погода вже на добу наперед, як лише гляну на верхи? Подивіться, у всіх хмарки там, коло сонця, це дощ на завтра. І справді Фед, великий знавець хмари в архів, не потребував барометра. То може купити годинник? – питав далі продавець. Годинник? Я маю годинник на небі. Сам ходить, і не треба його накручувати. Послухайте лиш, Любі, коли він стане над оцією горою, то це полуднє. А коли дійде до цього провалля, то це шоста вечором. Ах, бідкався жид, коли б я мав лише таких покупців, як ви, то я умер з голоду. Направду, нічого вам не потрібно? Нічого. І вівчар, піднявши костру, хотів уже йти. Враз побачив ще щось, нашли ці жида, і спитав, а до чого здалася ця рура? Це не рура. – А що? – Це люнета, – відповів жит. – Вона побільшує предмети п'ять до шість разів, або їх приближує до вас, що на одно виходить. Зацікавлений Федю взяв люнету в руку і приглядався їй уважно. Поглянув на шкло, обернув її кілька разів і розкрутив. В кінці спитав. – Люнета? – Так, ще й яка знаменита. Крізь неї будете бачити далекі предмети, мов на долоні. О, я й так добре бачу. Коли повітря чисте, то порахую всі скелі на обрію і бачу найменше деревце на вулкані. Що кажете? Те, що чуєте? Це роса скріплює так мої очі, бо сплю під голим небом. Що? Роса? Вона може хіба пошкодити на очі. Але не вівчарські. Вірю, що маєте добрий зір, але крізь мою люнету видно ще далі, як найкращими очима, говорив жид, прикладаючи люнету до очей. І справді, видно щось крізь цю цівку? Певно, що видно. Попробуйте. Хто? Я? Так, а це нічого не коштує? Нічого. «Хіба що захочете мати цю люнету?» Заспокоєний Федю взяв люнету і, прищуривши ліве око, приклав її до правого. Спершу подивився на гору вулькан, потім повернув люнету в сторону плазів. В кінці зупинився на селі Верст. «Так, справді краще видно. Бачу дорогу в селі, пізнаю людей. О, лісничий вертається з лісу з рушницею на рамені». «Я ж казав вам!» – завважив жит. «Так, так, ваша правда. Лісничого виразно бачу. Але що це за дівчина в червоній спідниці, що вийшла з хати кольца йому назустріч? Дивіться добре, а зараз пізнаєте. О, справді, це ж Марійка, гарна Марійка!» «Ах, ті дівчата, ті дівчата! Цим разом не зможу вже казати мені, що ні, бо я сам бачив крізь оцю руру, що вона до лісничого виходить. Ну, що тепер скажете на цей інструмент? Нічого собі. Не казав я вам, – говорив жит, – але дивіться на дальші предмети. О, гляньте сюди!» А не буде мені це більше коштувати? Ні, зовсім ні. Ну, гаразд, погляну тепер на угорську сіль. О, вже бачу дзвіницю в ліва Хрест на ній має тільки одно рам'я, а там, у долині, видно дзвіницю Петрошень і когутика на ній. А внизу, поміж деревами, це, певно, вежа Петрила. Але скажіть, не буде це мені дорожнє коштувати? Ні. Фед звернув люнету на високорівню Оргаль, а потім на вкриті лісом гори-плази. І враз його шкло схопило обриси замку. Так, закликав він, четверта гіляка відламалася. Я добре перше бачив, і ніхто не піде за нею, щоб запалити нею свято-іванський огонь. «Ні, ніхто! Я також ні, бо можна би втратити тіло й душу!» «Але не журіться! Там найдеться вже такий, що запалить нею свій огонь! Це сам чорт з пекла!» Можливо, що продавець хотів запитатися, про що вівчар говорить, але Фед не дав йому прийти до слова і говорив далі, хвилюючись. «Що це за мряка, мов дим підіймається над замком?» Але це неможливо. Від довгих-довгих літ ніхто вже там не палить. Коли бачите дим, то це так і дим. Ні-ні, то певно скло у вашому струменті не чисте. Федь протер скло люнети рукавом сорочки і приложив її знов до ока. Це справді був дим, що виходив з коминів замку і піднімався вгору. Федь не говорив нічого. Ціла його увага була звернена на замок, що виразно зарисовувався на високорівні Оргаль. Враз він відложив люнету і, сягаючи рукою без саги, запитав. «Скільки коштує ця ваша рура?» «Півтора Ринського», – відповів жит. «Коли б федь поторгувався, дістав би її за Ринського, але вівчар не думав тепер про гроші, понишпари у бесагах і витяг гроші». – Ви для себе купуєте цю люнету? – спитав жит. – Ні, для Віта кольца, що в нього служу. – То він зверне вам гроші? – Певно, два ринських. – Як, то чому два? – не маю коли з вами розбалакуватися. Бувайте здорові! Добраніч – Добра ніч! – відповів жит. Фець виснув на собак і пішов за чередою. Жить дивився вслід за ним хвилину, похитав головою і сказав сам до себе, «А то дурень з мене! Він був би заплатив за люнету куди більше!» Упорядкував свій крам і пустився правим берегом солі до Коля швару. Здалека нема ріжниці поміж природними скелями і камінними творами людської руки. Одні, як і другі, мають цю саму розбіжність ліній, ті самі зариси, і цю саму сіру барву на своїй віковій поволоці. Так було теж зі старим замком у Карпатах. Він злився зі скелями високорівні, Оргаль, де царював високий вулькан. Інші скелі, бо вваніли теж здалека, мов замки. Важко було впевнятися, котра з них справді скеля, котра замкова башта. Так само добре можна було вважати пошарпаний гребінь верхів оборонним муром замку, як і навпаки. Обриси скелі замкових морів були однаково пощерблені, тому багато туристів думало, що замок у Карпатах існує тільки в уяві довколишнього населення. Найліпше було б ще взяти собі провідника з околиць вулкану, от хоч би зі села Версту, і піти з ним на високорівню, а з нею і на старий замок. А все ж легше було б, може, самому найти дорогу до замку, як дістати туди провідника з тих околиць. В тій країні, де перепливають дві солі, ніхто не повів би туди туриста, хоч би не знати за які гроші, а вже напевно, не пішов би з ним до замку. А ось що можна було побачити крізь люнету, ліпшу від тої, що її купив Федь для свого пана. Вісімдесят до дев'ятдесят кроків від вершка гори вулькану сірів грубезний мур з пісковика. Порослим мохом та травою пристосувався до нерівностей високорівні, огороджував площу, на яких сорока до п'ятдесяти сажнів. На одному й другому розі площі здіймалися оборонні башти. Біля башти справа ріс славний бук, а над ним видно було гострий дашок башти. В лівій башті містилася сперта на кам'яних стовпах дзвіниця, що її розбитий дзвін при сильному вітрі гойдався на великий перестрах до вколишнього населення. Сам замок був покритий плоскою крівлею. Був це міцний будинок з трьома рядами загратованих вікон. Перший поверх мав терасу, а над нею — шляхетський герб, вимальований на зайршавілій блясі. Остання буря звернула бляху на південний схід. Що було всередині замку й чи можна було в ньому мешкати? Про це ніхто не знав від давніх-давніх літ. Чутки, що про нього кружляли в околиці, дозволили йому краще зберегтися, аніж здавалося. Перекази про духів, що в ньому домували, хоронили його ліпше, ніж оборонні башти, зводжені мости і усяке стрільне приладдя середньовіччя. Все-таки для туристів чи знавців старовини було б дуже цікаво оглянути той замок, Саме його положення на високорівній Оргаль було дуже привабливе, а з плоскої крівлі башти видно було ціло околицю. З одного боку химерно помотане пасмо гір, що творить границю Волощини, а з другого – гори вулькану, одинока вживана дорога поміж сусідуючими округами. Далі, в глибині, розкинуті гірські сідла, внизу залісені, по боках вкриті зеленню. На вершках голі, а понад ними зрізані вершки Гретязату і Парінгу. За долинами обох солей станули замки Ліванзель, Льонай, петрошет, і замок Петрила, а ще далі за долиною Гатсев і рікою Марош маячили темні грані середушчих Залійських Альп. Давніше було тут велике озеро, що в ньому губилися обі солі. Заки найшли своє річище поміж горами, тепер стерчать там високі комени, де росли колись буки, сосни та смереки, а їдкий дим прогнав запах дерев та квітів. В часі, що з нього походить наше оповідання, ті околиці не втратили ще цілком своєї первісної краси. Замок у Карпатах повстав у 12 або 13 столітті. В часах, коли панували господарі або воєводи, укріплювалися церкви, замки, монастирі, так само, як містечка та села. Пан землевласник чи селянин-хлібороб мусив тоді оборонятися проти всяких нападів. Ось чому замок у Карпатах мав такий строгий і неприступний вигляд. Який будівничий збудував його на тій висоті, цього не знаємо, як те ж і того, чи тим сміливим мисцем не був Волох Манолі, що про нього співають у народних піснях, як то він будував славний замок Рудольфа Чорного? Коли є сумніви щодо будівничого замку, то немає їх щодо його власника. Від непам'ятних часів панами тої округи були князі-горці. Вони брали участь у всіх воєнних змаганнях Волощини. Їх ім'я повторюється в усіх оповіданнях та піснях Волоської старовини. Гаслом для них була приповідка – «Даю все аж до смерті». І вони справді давали все в боротьбі за свободу. В її обороні проливали кров, що її одідичили по давніх римлянах. Знаємо, що ця кров і ті жертви злагіднили щонайменше гніт чужинців над нащадками того хороброго племені. Вони не осягнули політичної самостійності, а три війни їх знищили. Але вони не втратили віри в краще майбутнє. Вони вірять, що їх народ ніколи не загине. В половині XIX століття був останнім паном на замку князь Рудольф. Він народився таки в замку. замолоду втратив батьків, а потім рік за роком смерть забирала йому по черзі інших свояків. Вони відлітали від роду, мов, конарі від столітнього бука, що про них довколишнє населення вміло стільки оповідати. Без родини й без приятелів не міг всидіти молодий князь у гірській глуші, пусті, що її творила смерть. яку мав він вдачу і чим займався? Люди говорили, що він цікавився музикою, пристрасно любив слухати великих співаків. Одного дня він покинув старий замок на старих слуг і пропав. За якийсь час нас чутки, що він прогайнував ціле своє велике майно на подорожі по великих столицях Європи на театри, концерти, на життя перед і поза кулісами першорядних сцен Німеччини, Франції та Італії. Та скитаючися по чужині, він ніколи не забував свою батьківщину і завсіди леліяв її в своєму серці. А коли в краю піднялося проти Мадярське повстання, він негаючи з'явився в залісі. Повстання не вдалося, і землю, що була власністю нащадків давніх римлян, розділили поміж себе переможці. Князь Рудольф покинув уже раз на все свій замок у Карпатах, що здебільшого лежав уже в урумовищах. Смерть не завагалася забрати по черзі старих слуг князя, і замок спорожнів цілком. Князь Рудольф вступив до ватаги Роси Шандора, колишнього опришка, що його боротьба за волю перемінила на народного героя. На щастя, князь Рудольф ще впору покинув ватагу славного опришка. Закища Ватага дісталася в руки поліції, а Роса Шандор попав до в'язниці в, в Самошуйвар. Між населенням кружляли чутки, буцімто князь згинув у одній сутичці Ватаги Роси Шандора з митними урядовцями. Це здавалося тим, імовірніше, що князь Рудольф ніколи вже не вернувся до замку. Замок спорожніли, замок де страши, зачарований замок. Буйна уява за міських селян заселила його духами, що кружляють по замку в глуху північ. Подібні вірування про старі замчища живуть і по інших краях Європи, не тільки в Залісю. Зрештою, як же таке село, як Верст, не мало вірити в усякі надприродні сили, воно мало тільки священника й вчителя. Один дбав про спасіння душ своїх громадян, другий вчив їхніх дітей, саме тих народних пісень і легенд. Чи же на це були докази, що вовкулаки ходять лісами, а мавки випивають людську кров, що духи приходять вночі на старі румовища, і коли їм не дати їсти та пити, то вони гніваються й можуть мітитися. Як же, чи нема русалок та диких баб, що їх треба берегтися, та не слід їх зустрічати головно у вівторок та п'ятницю, погані дні й тижні. Зайдіть тільки глибше в той мрячний зачарований ліс. Чи не чіпиться вас блуд, та чи не стрінете там лицарів з такими великими головами, що сягають аж до хмар? Або чи не побачите лісового змія, що ловить королівські доньки, але може вхопити й кожну іншу молоду гарну дівчину? Це були злі духи, а які ж були добрі? Був тільки один вуж домашнього огнища, що його тамошній селянин в цей спосіб приєднував собі що залишав йому щодня мисчину молока. А замок у Карпатах? Чи не був він саме найдохіднішим місцем осітку для всіх тих духів і лісовиків? Можливе, що цю самітну високорівню, що на неї можна було дістатися тільки з лівого схилу гори вулькану, заселяли вовкулаки, мавки, русалки, лісовики та духи предків, князів, горців. Одним словом, замок мав погану славу. Ніхто не був би зважився підійти до нього. Страх і жах простирали чорні крила на милі довкола нього. Було небезпечно наблизитися до нього навіть на кілька кілометрів, бо можна було втратити життя на цьому і спасіння душі на тому світі. Очевидно, все це мусило б колись таки скінчитися, якби замок зник з поверхні землі. Так упевняла легенда. Вона означила навіть час, коли це має статися. Існування замку було зв'язане зі столітнім Буком, що на замковим подвір'ю. Мешканці села, а головно Чабан Федь, примітили, що Бук тратив кожного року одну гіляку, відколи князь Рудольф покинув замок. Коли князь був востаннє на замку, Бук мав іще 18 гіляк, а тепер мав їх уже тільки три. Кожна гіляка, що всихала, відломлювалася від пня, приспішувала загибель замку. Як відломиться остання, то провалить цей замок, а тоді даремно будете його шукати на високорівні Оргаль. Таку легенду створили собі мешканці села, але чи справді той старий бук втратив кожного року одну гіляку? Це не було певне, тож запевняв усіх Федь, але хто ж ліпше від нього міг про це знати? Він же мав його все на оці, пасучи вівці в долинах солі. Зрештою, хто посмів би не вірити Федеві, коли від найбіднішого до найбагатшого в селі всі його таки лякалися. Так то Федь виворожив, що замок у Карпатах не постоїть довше, як три роки, бо його опікунчий бук має вже тільки три гілляки. Федь йшов саме в село, щоб занести туди цю велику новину, коли йому трапилася пригода з Люнетою. Велика новина, справді велика. Над замком було видно дим. Те, чого Фед не міг доглянути голим оком, побачив крізь люнету. Це не була мряка. Це був справжній дим, що піднімався з замкового комена високо аж до хмар. А чей же в замку не було нікого? Від довгих-довгих літ ніхто не переступав порога його брами. Вона напевно замкнена, а звисний міст піднятий. Коли ж хтось перебував у замку то це могли бути тільки духи, але чи духи палили би в печі? Цікаво, чи цей дим з кухні чи з кімнат? Фед наглив своє стадо до поспіху. На його заклик пси зганяли овець докупи та завертали на дорогу, підіймаючи тумани пороху. Почала падати вечірня роса. Зустрілися з ним селяни, що вертались домів, мів, припізнившися в полі, поздоровили його вічливо. Але він ледве відповів їм, вони цим дуже збентежилися, бо знали, що, аби обминути якесь лихо, треба було не лише самому поздоровити вівчаря, але й почути від нього якесь прихильне слово. Але Федь був нині якийсь дивний та задуманий, а насупився так, наче половину його стада вхопив йому медвідь. «Що за мара?» – думали люди. «Яку це лиху новину несе Федь у село?» Перший довідався про це Від Кольц. Федя, як тільки його побачив, кликнув здалека. Над замком видно дим, газдо. Що ти верзеш? Те, що чуєте, ти здурів. І справді, сказати, що в тій купі старезного каміння спалахнув огонь, це була така сама нісенітниця, якби хтось сказав, що гора негой запалилася. Кажеш, Федю, що замок горить? Спитав іще раз кольц. Якщо він не горить, то хтось розклав огонь у ньому. То певно мряка. Ні, це дим. Ходіть, погляньте. Оба пішли на середину дороги, де був горбок, звідки найкраще було витко замок. Федь подав Війтові люнету. Але Війт не знав так само, як ще недавно Федь. До чого здався цей прилад і спитав. Що це? Це така машина. Я купив її для вас за два ринські, але вона варта чотири. У кого? У мандрівного жида. А що з нею робити? Приложіть її до ока, оберніться в сторону замка і погляньте, то будете знати. Від зробив так, як Феддіому казав. Довго приглядався замкові. Так, це був дим, що виходив з коми на башти. Вітер ніс його аж на вершок гори. Справді дим, заговорив Відь по хвилині і здивувався. Під час того підійшла до них Марійка і Лісничий, вони цікаво приглядалися їм збоку вже довший час. До чого це служить? Спитав Лісничий, беручи до рук люнету. Крізь це можна далеко бачити. Направду? Направду? Крізь цю люнету я бачив з самої полонини, як вийшли дорогою. «А...» – Фед не докінчив речення, а Марійка спустила свої гарні очі до землі. В кінці не було в тому нічого злого, що багацька дівчина вийшла проти свого судженого. Одно за одним брали люнету і дивилися на замок. Поприходило десяток сусідів, і всі оглядали дим. «Може, грім ударив у башту?» – сказав один. «Або ж гриміло тепер?» – спитав Від. «Де там?» Вже тиждень не гриміло, відповів Федь. І ті добрі люди були тим так перелякані, наче б їм хтось сказав, що на горі Ретязад створився вулкан і димить. Село верст таке собі незамітне, що його не знайдеш на звичайних картах. Воно й сусіднє село вулькан, що називається так від гори вулькану, лежать мальовничо розкинені на склоні гір плази. Відколи повстав вугляний басейн, збільшився торговельний рух у містечках Петрошені, Лівадзель, а також в околиці на кілька миль довкола. Але ані вулькан, ані верст не мали з промисловими осередками нічого спільного і залишилися такими самими, як 50 літ тому, та якими будуть ще певно за другий 50 літ. Поважну частину населення тих сіл творять жандарми, митні урядовці, граничники. Додайте до того ще селян, то будете мати 400 до 500 мешканців версту. Село має тільки одну головну вулицю. Ця вулиця веде аж до головного шляху, і нею гонять купці, воли, вівці, свині, та везуть овочі. Деколи заблукається на ній, і який подорожній, що не встиг на залізницю, до Кольошвару та долини Марош. Природа вивінувала ті околиці дуже щедро. Поміж горами бігар. Ретязати і паріно земля дуже врожайна, а крім того має справжнє багатство копалин. Копальні солі в Торзі дають річно більш як 20 мільйонів тонн солі. Гора Парей має сот. Залізні гути в Тороцьку працюють вже від 10 століття. Копають там також олого. Далі славні мінеральні води у Вайда гунят, копальні вугілля округи гат у Лівадзелі Петрошень, що дають річно 250 мільйонів тонн, і в кінці копальні золота в Офенбаня біля Топанфальда, де сотні тисяч дуже простеньких млинків, перебирає пісок ріки Верешпатак і виловлює рік річно на 2 мільйони ринського того дорогого металу. Околиці, як бачимо, дуже багаті, а проте населення того краю здебільшого боге. Правда, Тороцько, Петрушень та інші промислові осередки нагадують вже своїм виглядом дещо європейські промислові міста, мають навіть багато домів з балконами та верандами, але ви даремно шукали б за тими річками в селі Верстій або вулькані. Село Верст має щонайбільше 60 хат, нарізно розкинених по обох боках вулиці. Хати мають химерні дахи з круглими віконцями. Хата й станя під одною крівлею, а побіля неї стодола, крита соломою, спереду хати город, тут та там журавель, а до нього прив'язане відро, дві або три калабані, що під час дощу наповнюються водою, і береги річок. Ось і ціле село Верст, збудоване поміж горбами, але все це свіже й цікаве. Квіти цвітуть у городцях і по вікнах хат. Зелень вкриває муровані стіни, тонке, мов волосся зілля, мішається зі старим золотом колося, та чіпається пнів, тополь, буків, сосон, в'язів і кленів, що ростуть при хатах так високо, як лише можуть. А за тим усім гора за горою і знову гора, аж до синіх верхів, що наче підпирають небо. В селі, крім тих, що живуть тут з діда-прадіда, є ще кілька циганських родин. Ті окрузі і кількох селах осіли цигани. Вони говорять мовою населення і ходять до церкви. Ті з версту творять свій окремий гурток і мають свого начальника. Поза тим, вони пристосувалися до місцевого населення. Версти вулькан мають одного священника. Він мешкає у вулькані, віддаленому від версту на півмилі. Культура, наче повітря і вода, вона проникне скрізь, хоч би через найменшу дірку. Але, на жаль, ніякої дірки не пробито в тій частині Південних Карпат. А село Верст було найтемніше в окрузі Коляшвару. Мало село вчителя й війта, але вчитель не грішив надто великим знанням. Його освіта обмежувалася доволі поверховою грамотністю. Історією, географією чи літературою він не цікавився, зате знав він на пам'ять усі народні пісні та легенди. Цього предмету вчив він дуже пильно. А що мав теж трохи фантазії, то дехто з його учнів багато на цьому користав. А Віт Кольць, очевидно, він був найвизначнішою людиною в селі. Це був 55-60-літній чоловік низького росту, з рідким сивим волоссям та ще чорною бородою і більш лагідними, аніж живими очима. Ходив порядно вдягнений, як годиться Газді, носив шапку, широкий черес, Сердак без рукавів і короткі широкі штани, опущені в шкіряні чоботи. Більш газда, ніж від, судив спори між сусідами і завідував громадськими справами, не забуваючи при тому про власну кишеню. Всі купна продажі приносили йому дохід, не кажучи вже про оплати, що її складали йому купці, трафіканти чи туристи. Тому жити він міг достатньо, не так, як більшість селян, що сиділи по вуха в жидівських кишенях. Того хата і ґрунт були не обдовжені. Він не те, що сам не мав довгів, але міг позичати іншим. І не дер, стільки за проценти, як це робили жиди. Мав кілька полонин для своїх овець, добре управлене поле, а навіть, ідучи за духом часу, плекав виноград і тим дуже гордився. Не треба й казати, що хата кольця була найкраща з усіх у селі. Збудована з каменя, мала двері поміж третім і четвертим вікнами і стіни, вкриті зеленню. Перед нею росли два височезні буки, а на грядках під ними квіти. За хатою був город і сад. Всередині були дві просторі кімнати, кухня і спальня з гарною обстановкою, постіллю, столиками, лавами, стірцями та полицями, де виблискували горшки і миски. Стіни були завішані барвистими веретами, а тяжкі скрині, повні одягів, були накриті тканинами, вовняними накривалами. На стінах були розвішані ікони та портрети народних героїв, що між ними був і славний воєвода з 15-го віку Вайда Гуняді. Гарне мешкання, може й завелике для одної особи, але Віт Кольц не був самітний. Хоч і був він кільканадцяти літ видівцем, але мав доньку, гарну Марійку, що її всі знали від версту до вулькану, а може й ще й далі. Тепер була це вже 20-літня гарна дівчина з русявими косами та темними очима, люба та привітна. А яка чарівна була вона в своїй біленькій вишиваній сорочці, червоній спідниці та синій запасті з золотим поясом, що перехоплював її гнучкий стан. Носила маленькі чобітки з жовтої шкіри, а на голові легеньку хустину, що ось під неї спливали довгі коси, закосичені з кіндячками та дукачами. Справді, дуже гарна і багата була Марійка. Чи добра господиня? Очевидно, вона ж вела хатню господарку батька. Чи вчена? Справжня дама. У школі вона навчилася поправно читати, писати і рахувати. Ну, а далі тільки тому не вчилася, що цього їй не треба було. Зате вона знала всі народні пісні, перекази та легенди, подібно як її вчитель. Знала легенду про Леаньки, скалу Марії, де одна князівна вирвалася з татарських рук. Легенду про печеру Велетні в Королівській долині, легенду про твердиню Деві, що її збудували ще в часах русалок, легенду Детонати, вбитої громом на місці, де стоїть скала, подібна до величезної кам'яної скрипки, що на ній грає чорт у кожну бурю, легенду про гору Ретязад, з якої один чарівник зрізав вершок, легенду про ланцю гір Торди, що їх розрубав святий Володислав ударом меча, Марійка додавала до тих легенд ще дещо із своєї фантазії, але це не відбирало принади молодій дівчині. Вона подобалася багатьом, і не тільки тому, що була дочкою найбільшого богатиря в селі, але що ж, вона була вже заручена з лісничим Миколою Деком. Це був гарний 25-літній паругук, високий, сильний, з гордо піднесеною головою, носив сиву шапку і вишиваний кожушок. Його весела вдача й рішучість робили його дуже милим хлопцем, що кожній дівчині міг подобатися з першого погляду, тому й Марійці він припав до серця був лісничим, а що, мав іще поле в околиці версту, то подобався і її батькові. Вони мали помінчатися вже за два тижні. Ціле село ждало на це весілля, бо всі знали, що Віть, хоч і любить гроші, не жалує їх, коли трапиться оказія. По весіллю мав Микола замешкати в хаті Війта, а тоді Марійка, маючи його біля себе, певно не буде боятися в довгі зимові вечори, як заскриплять двері або затріщить стіл. І Їй не буде здаватися, що це духи з її улюблених легенд. Щоб уже закінчити список чільних людей версту, слід згадати ще про двох, не менше важливих: Септо про вчителя і лікаря. Вчитель Гермот був високий, в окулярах, мав 55 років і все можна було його бачити з глиняною люлькою в роті. Його волосся було рідке і розкуйовджене, але це поморщене. Найважнішою справою було в нього стругати пера своїм учням. Він забороняв їм писати сталевими перами з переконання, але за те, як він видовжував в кінці гусячих пер своїм старим гострим ножиком, з якою точністю він це робив, та як прижмурював при тому око. Перш за все, гарне письмо. Проте він старався з усіх своїх сил. Це вважав він завданням кожного дбайливого вчителя. Наука і її зміст стояли в нього на другому плані. Але всі знали, що молодь уміє лише те, чого навчилася в його школі. А тепер про лікаря Патакія. Як то, в верстії був лікар, а люди вірили в чари і надприродні явища. Так. Але Пятакія титулували паном-доктором тільки в селі. В дійсності, він не був доктором, так само, як і Віт Кольц, не був суддею, хоч його так називали. Пятакій був малий, грубий, мав 45 літ і любив почванитися своїм знанням. Лікував людей у версті й околиці, своєю незрушною певністю та красномовством з'єднав собі людей. Всі мали до нього таке довір'я, як до вівчаря Федя. А це немало значило. Продавав свої ради й свої зела. Але вони ніколи не шкодили його пацієнтам. Зрештою, люди в тих околицях хорували дуже рідко. Повітря там чудове. Пошесні недуги були тут невідомі. А коли хтось і вмирав, то тільки тому, що навіть у Залісю колись людина умерти мусить. «Поправді, пан доктор зверсту не студіював ніколи ані медицини, ані фармації, а був тільки колись шпитальним доглядачем. У версті мав пильнувати придержаних на границі подорожніх під час перевірювання їхнього здоров'я. Більш нічого, але цього було доволі, щоб стати популярним. Треба ще додати, що Патаки був людиною сильного духа, який годиться тому, що в його руках було життя людей. Не вірив у забобони. І дуже насміхався з того, що люди говорили про замок. А коли хтось оповідав при ньому, що віддавен давна ніхто не зважувався підійти до замку, то він відповідав кожному, хто лише хотів того слухати. «Тільки не дратуйте мене, бо піду до тої вашої старої буди. А що ніхто його не дратував, доктор ніколи туди не ходив, а замок у Карпатах був далі окутаний таємницею. Новина, що її Федь приніс, рознеслася миттю по селі. Від кольць з люнетою в руці. Марійка й Микола Дек пішли до хати. На майдані залишився тільки Федь, оточений мужчинами, жінками й дітьми. Між ними було й кількох циганів. Вони не менше від інших були зворушені незвичайною новиною. Всі обступили Федя і засипали його запитами, а він відповідав самоупевнено, як той, що бачив щось таке, чого ніхто не бачив. Так, говорив він, в замку горіло, воно горить ще досі і буде так довго горіти, аж камінь на камені з нього не залишиться. А хто ж запалив там той вогонь? запитала одна жінка, складаючи руки, мов до молитви. Чорт, відповів Федь. А він, проклятий, вміє ліпше запалювати вогонь, ніж гасити. Приявні зверталися в бік замку, щоби побачити той дим, і всі одноголосно впевняли, що його бачать, хоча з тої віддалі не можна було нічого бачити. Це зробило на всіх нечуване враження, бо коли всі лякалися замку, як він був порожній, то тепер, коли там хтось був, і то зна хто, це наводило на людей вдвоє більший жах. У версті було одно місце, де сходилися п'яниці, але приходили там ми такі, що не пили, і хотіли лише побалакати про буденні справи. Очевидно, останніх було куди менше. Це була корчма, одинока в селі. Корчмарем був Йосько. Це був шестидесятилітній жит з чорними живими очима, горбатим носом, сивим волоссям та традиційною бородою. Чемний та услужливий позичав людям невеликі гроші, не настоював дуже на запоруку, не натискав на своїх довжників, а все ж дбав про те, щоб гроші вернулись до нього назад в означенній мреченці. Коби всі такі жиди були в Заліссю, як корчмар Йосько, то це була б ласка Божа. На жаль, Йосько був винятком. Інші залізькі жиди, купці й корчмарі старалися лише усякими способами дерти шкіру селян так, що найгарніші селянські ґрунти переходили кусник по кусникові в їхні руки. Якщо обіцяної землі не буде в Палестині, то, певно, побачимо її на географічних картах Заліся. Корчма під королем Матвієм, так вона називалася, стояла на Майдані при головній вулиці навпроти хати Віта. Це була стара простора хата, збудована з каміння й дерева. Її одряпані стіни вкриті були зеленню. Входові двері були від вулиці і мали шкляні шиби. Всередині була одна велика зала зі столами на шклянки та зі стірцями для гостей. В куті стояла полиця, а на ній тарілки, й пляшки, а за лядою сидів Йосько. Два вікна в тій кімнаті виходили на Майдан, а другі два в сторону лісу. Одне з них було зовсім закрите зеленню, а крізь друге простягався вид на ланцю хір вулькану. Внизу котив грімко свої хвилі потік няда. З одного боку видно було високорівню оргаль з замком на вершку, а з другого шуміли всі допливи волоської солі. Всередині корчми, крім тої великої зали, було ще кілька малих кімнат для подорожніх, що хотіли відпочити під королем Матвієм. Вони могли тут дістати добру перекуску по приступній ціні. добрий тютюн, що його услужний корчмар купував для своїх гостей у найліпших трафіках. Сам Йосько спав у кімнаті на піддащі, що мала округле віконце, цілком заслонене зеленню. Ті корчмі зібралися вечором 29 травня. Всі визначні люди села Версту – Війд Кольц, вчитель Гермот, лісничий Микола Дек і багато-багато інших з вівчарем Федем на чолі. Бракувало тільки доктора, що пішов саме помогти вмерти одному своєму старому пацієнтові. Всі говорили про незвичайну новину, не перестаючи, притім їсти та пити. Цього вечора корчмар Йосько мав дуже багато роботи. Одним приносив кукурудзяні малаї до молока, другим наливав у чарки шнапс, але найбільше було таких, що пили сливовицю. Напій дуже поширений в околицях, де родиться багато сливок. Йосько знав з довголітнього досвіду, що ті гості, що сидять, їдять та п'ють більш, як ті, що стоять. Але нині в корчмі було так глітно, що забракло для всіх стільців. Йосько бігав від стола до стола, забуваючи навіть деколи, скільки йому дав чарок. Було пів до десятої вечором, всі говорили тільки про замок та дим. Однак ніхто не знав, що робити, бо якщо в замку справді хтось мешкав, то це була така небезпека, як підложити Порох під місто. — Це дуже важне! — заговорив Віт Кольц. — Справді, дуже важне! — повторив учитель, пихкаючи люльку. Замок мав уже й так погану славу, докинув корчмар Йосько. А тепер буде ще гірше, закликав учитель. І так було вже мало подорожніх, сказав зажуреновіт. А тепер то зовсім їх не буде, докинув сумно Йосько. Багато людей мусітиме покинути село, озвав хтось із кутка п'яниць. Я перший. Відповів хтось. Як тільки продам свою винницю. Кому її продаш, чоловіче, нема купців, завважив Йосько. Такі тим подібні розмови, вели верстяни. Часи ставали чимраз гірші, і кожний думав, що все лихо лежить у поганій славі замку. Дотепер він був хоч порожній. Але що буде тепер, коли там хтось цілком явно почав господарити? Вівчар фед зачав дуже тихо. «А може би, може би!» «Що таке?» – спитав Віт. «Піти поглянути!» Всі стрепенулися, зирнули один на одного, але скоро спустили очі й замовкли. По хвилині Йосько обізвався пошепки до Віта. «Ваш вівчар добре каже, треба би піти переконатися, що там діється!» Піти до замку?» «Так», – говорив далі корчмар. «Коли куриця скомина, то там є вогонь, а як є вогонь, то його мусів хтось розпалити». «Але хто?» – завважив один старий дядько. «Все одно хто? Сам не запалився, переконатися треба, це перший раз куриця з комена в замку, відколи князь Рудольф його покинув. А може, вже коли курилося, але ми цього не завважили, – сказав поважно Віт. Неможливо, – закликав учитель. Чому ні? Ми ж не мали дотепер люнети, щоб могли добре придивитися, що діється в замку. Ця завага війта була влучна, дим міг уже й давніше бути, але пастух Федь не завважив його голим оком. А коли так, то вогонь запалили там хіба люди, що поселилися в замку. «Люди, не вірю в це!» – заперечив учитель. «Чому мали б якісь люди саме в замку мешкати? З якої причини? І як вони там дісталися?» Ну. «То хто б це міг бути?» – заклика Віт. «Духи!» – відповів учитель самовпевнено. «Чому не мали б це бути лісовики, мавки, або, може, яка лиха чарівниця, що деколи прикидається гарною жінкою?» Всі глянули на двері, на вікна, на піч в кімнаті короля Матвія, і кожному здавалося, що бачить одно з тих страхіть. «Коли духи!» зважився сказати Йосько, то пощо б вони палили у печі? Духи ж не потребують варити, а хіба їм не потрібний огонь до чарів? Відповів Федь, ви забули про це. Очевидно, сказав учитель таким тоном, що виключав усякий спротив, і всі на це погодилися, що не люди, але духи запалили вогонь у замку. Один тільки лісничий Микола Дек не брав участі в розмові. Він уважно прислухувався всьому, що говорили інші. Старий замок, його середньовічні мури і башти його більше цікавили, аніж лякали. І він мав велику охоту піти туди і поглянути. Але Марійка відводила його від того наміру, бо було б чисте божевілля виставляти тепер життя на небезпеку, коли він був заручений. Але Микола Дек був упертий, рішучий і відважний, і до того ж тепер не було Марійки при ньому. Він бачив, що коли Федь запропонував присутнім піти до замку, вони всі замовкли, а потім кожен відмовлявся від того, наводячи всякі причини. Вій був вже застарий на таку чайдушну дорогу. Читель мусив пильнувати своєї школи, а Йосько своєї корчми. Федь мав пильнувати овець. Інші мали також різні діла та полагоди. Ніхто не розкрив справжньої причини, чому не хоче йти, а саме піти до замку значило не вернутись від тіля ніколи. Враз двері корчми голосно відчинилися, і усі жахнулися. Та це був тільки доктор, а не дух чи якийсь чарівник, що про них учитель щойно